Kapittel 13 Og David begynte å rådføre sig med førerne for tusen og for 100 og med hver leder, og David sa videre til hele Israels menighet, «Hvis det synes dere godt, og det er antagelig for Jehova vår Gud, så la oss sende bu til våre brødre som er igjen i alle Israels landområder, og dessuten til prestene og levittene i deres byer med betemarker om at de ska samle sig hos oss, og la oss flytte vår Guds ark hit til oss.» De hadde nemlig ikke den i Sauls dager. Da sa hele menigheten at han skulle gjøre dette, for saken syntes rett i hele folkets øyne. Dermed kalte David sammen hele Israel fra Egyptelven og helt til inngangen til Hamad, for å hente den sanne Guds ark fra Kiriath i Arim. Og David og hele Israel dro så opp til Baala til Kiriath i som hører til Juda, for å føre opp derfra den ark som tilhører den sanne Gud Jehova, han som sitter over kirubbene, hvor hans navn nevnes. De lot i midlertid en sanne Guds ark bli kjørt på en ny vogn fra Abinadabs hus, og Ussa og Ajo førte vognen. Og David og hele Israel feiret bivenheten framfor den sanne Gud med full kraft, og med sanger, og med harper, og med strenge instrumenter, og med tamburiner, og med cymbaler, og med trompeter. Og de kom etter hvert så langt som til Kidons dreskeplass, og Ussa rakte nå hånden ut for å gripe fatt i arken, for oksene fikk nesten vognen til å velte. Da blusset Jehovas vrede opp mot Usa, slik at han slo ham, fordi han hadde lagt hånden ut mot arken, og han døde der framfor Gud. Och David ble vred, fordi Jehova hadde brutt igjennom i et utbrudd mot Usa, og det stedet kom til å bli kalt Peres-Usa, som det heter den dag i dag. Och David blev redd for den sanne Gud den dagen, og sa, «Hvordan kan jeg føre den sanne Guds ark opp til mig og David flyttet ikke arken opp til seg i Davidsbyen, men han satte den til sidig i titten Obed-edomshus. Og den sanne Guds ark bestående hos Obed-edomshustan i hans hus i tre måneder, og Jehova vil signe hele tiden Obed-edomshustan og alt som var hans.